Kilencedik fejezet Rájönni arra, hogy a volt legjobb barátod esetleg segítkezett egy ellened irányuló gyilkossági kísérletben, olyan, mint a mélykék tengerben állni, ahol színpompás koral csillog a tiszta víz alatt, minden gyönyörű, míg fel nem bukkan egy szápa, és úgy nem dönt, hogy megharap. Ezen a ponton vagy harcolsz, kivájod a szemét és túléled, vagy csupa vér és halál. Számodra, nem számára. Lehet, hogy kényelmesen érzem magam a holtestekkel, de nem eléggé ahhoz, hogy két méter mélyen csatlakozzam hozzájuk. Ezáltal, mire bekanyarodok az étkezde zsúfolt parkolójába, megváltoztatom a nézőpontomat, hogy én hol állok ebben a nyomozásban, amely három következtetést eredményez. 1. Murphy egy csekfej, de nem tévedett. Szükségem van egy nyomozóra az én oldalamon, akiben megbízom, és Rich az egyetlen, aki számításba jöhet. Más szóval bele kell ráznom némi értelmet kénnel kapcsolatban. 2. Ha hülye marad, kénnel kapcsolatban elzavarom a városból, még ha ez azt jelenti is, hogy tököt növesztek és megteszem vele azt, aminek eddig ellenálltam. Véget kell vetnem, egyszerűen ellen kell állnom az előnyeinek, és el kell kezdenem egy brutál elutasító kurvaként viselkednem, a saját érdekemben, hogy megakadályozzam, hogy két méter mélyen kössön ki. És három, még jó, hogy nem foglaltam le azt az utat vegazba, mert vége lett a szerencse hullámomnak. Nincs számomra hely az étkezde főbejáratánál. Tizenöt percnyi próbálkozás után elfogadom ezt a tényt, és bekanyarodok az oldalsó parkolóba. Bassza meg! Átkozódom, beszorítva magam egy teherautó és egy másik kocsi közti helyre, amely fedezéket nyújthat Juniornak, hogy egy újabb szép irodalmi mesterművet hagyhasson nekem a szerelemről, gyűlöletről egy üzenet formájában. És hé, benne vagyok ebben a köztünk folyó szerelem gyűlölet dologban. Minél hamarabb eljutunk a kifejlett gyűlölethez, annál hamarabb kerülünk szembe, és fejezzük be ezt a játszmát. Mutasd, mit tudsz, meg minden egyéb ilyen nemes szarság. Kivéve most, mikor Rich majd az autómhoz akar kísérni engem. Habár, gondolom, miközben leállítom a motort, érdekes lesz látni, Junior titokban akar-e maradni, a csak az én szemeimnek lenne való, vagy meglobogtatja -e az üzeneteket Rich előtt. Ugyanabban a pillanatban nyitom ki az ajtóm, hogy megcsörren a telefonom. Elővéve a zsekim zsebéből lepillantok és rics számát találom. Itt vagy? kérdezi azonnal, ahogy felveszem. Parkoló. Te? Itt vagyok, de nincs ülőhely. Mennyit kell várni? kérdezem. Próbálom kideríteni. A veszélyben forgó epres pitémmel és az elviterre rendeléssel a fejemben közlöm. Mindjárt ott leszek és leteszem a hívást. Becsukom és bezárom az ajtót, mielőtt átkígyózom a parkoló járművek között, de sosem fordulok be a sarkon az épület előső oldalához. Rich lép elém hosszújú világoskék pólóban és farmerben, szőke haja hullámos, minden porcikájában úgy néz ki, mint a dögös szörfös csávó, akitől elájulnak a nők. Csak nem én. Nem, mintha egyáltalán elájulnék. Bármikor is. Bárkitől is. Egy órát kell várni, mondja, és kétlem, hogy itt akarsz lógni olyan sokáig. Nagyon jó a pitéjük. Egy órát akarsz várni pitéért? Nem? kérdezem. Összeráncolja a szemöldökét. Igen? Ebben a pillanatban eltűnődöm azon, hogy vajon a kommunikációnk mindig ilyen modoros volt-e, és úgy döntök, figyelmen kívül hagyom, mielőtt felajánlok neki egy határozott nem választ. Bár később vissza kell jönnöm azért a pitéért. Hová máshova mehetünk beszélgetni? Kérdezi. Teljesen jó itt és most? Válaszolok. Azért vagy itt, hogy segíts nekem ebben az ügyben, vagy azért, hogy kén után kémkedj? A szemeiben harag villan. Kén részese ennek az ügynek? Valószínűleg ő áll minden egyes átkozott gyilkosság mögött. A beteg faszfej pedig valószínűleg csak ide akart téged hozni. Hogy érzed magad ettől? A tudat, hogy emberek halnak, meg azért, hogy ide hozzanak? Figyelembe véve a korábbi beszélgetésemet kénnel, Rich körülbelül tíz érzékeny pontra tapintott. Milyen fasz bűntudatot valaki be miatt? Ó, igen! Az a fajta, amelyik a gatyájában lévő fejjel gondolkozik, nem azzal, ami a nyakán van. Nem tudom, hogy tudnám másképp annak láttatni őt számodra, amilyen valójában. Ez nem fog működni. Megfordulok és elindulok. Azért vagyok itt, mert nem látod őt tisztán, Szóla meg mögöttem. Emiatt küldött engem Murphy. Megpördülök, hogy a sarkamban találjam őt. Ezt mondta neked Murphy? – Elég nyilvánvaló. – Szóval nem mondta ezt Murphy? – Mondom. – Nem, de mit mondott? – Hogy szükséged volt segítségre, akiben megbízol. – Ez így van, és tudod miért? – Azt mondta, hogy te majd felvilágosítasz. – És te valójában azt gondoltad, hogy a felvilágosításom majd magába foglalja a kérésemet, mi szerint mencs meg kín mendeztől. Nem adok időt neki, hogy válaszolhasson. Azért vagy itt, mondom lehakítva a hangom, mert nem vúzölte meg azokat az embereket. Egy hivatásos orgyilkos tette. Ő csak az áldozati bárány. Akkor kénrendelte el az orgyilkosságokat. Ahó, oh, a francba rics! Lépj már túl kénen! Nem ő tette ezt. Ő nem olyan ostoba. Akkor miért az ő neve bukkan fel folyton? Lehet, hogy ő egy elterelés. Kibaszott túl fontos, hogy rajtad működik. Rakt félreként és tedd fel a helyes kérdéseket. Az arc kifejezése megfeszül. Eddi azt mondja, Eddi részese a leleplezésnek. A bátyát tud erről? Igen, Rich, és az apám is, aki indulni fog a New York kormányzója címért. Elsápad. Édesapád indul a kormányzói címért? Igen, így lesz és egy szabadlábon lévő gyilkos nem igazán válik a javára. Vagy némi értelmet kell magyaráznom a bátyámnak és az apámnak, vagy át kell vennem a fennhatóságot. Megcsóválja a fejét. Nem tudom elhinni, hogy Mörfi téged helyezett erre az ügyre. Gondolataim újra visszatérnek a beszélgetéshez Mörfivel. Közös múltunk van kény mendezzel. Ami a tökéletes jelölté teszi magát, hogy bejusson a fejébe. Miért szükséges ként fejében lennem? Kapcsolatban áll ezzel. A ma este világossá teszi ezt. Murphy védiként, vagy ellene dolgozik? Rich ellene van, és Murphy rám tolta Richet, meg ezt az ügyet. Mennem kell, mondom megfordulva a távozás teljes szándékával, és hogy szembenézzek Murphyvel. Lájlá, a fenébe? Fakad ki Rich, közém és az autó közé állva. Még nem végeztünk? Végeztem ezzel a vitával, Rics. Csattanok fel. Megyek, hogy elintézzek egy telefonhívást, majd elkapjak egy gyilkost. Te meg menj, üldöském, Mendezt és köski holtan. Mi a pokolért randiznál egy férfival, akinek szüksége van erre a figyelmeztetésre? Gondolkodj, Rics. Mondom, próbálva arra feleterelni, hogy ne hivatkozzon többet erre az ügyre hozzáteszem. Dugni valakivel nem ugyanaz, mint randizni vele. Újra elsápad, én pedig megkerülöm, otthagyva őt, miközben azon tűnődik, vajon róla beszéltem, vagy kénről, vagy mindkettejükről. Kinyitom a központi zárat, bemászom a kocsimba, és bezárkózom. Rich majdnem azonnal kopogtat az utas felőli ajtón. Eszembe jut egy rövid, kellemes fantáziálás, amelyben odakint hagyom őt, és elhajtok. De ez nem eredményezne mást, csak újra indítaná a csatát, melyet jelenleg folytatunk, nekem viszont szükségem van rá a fedélzeten, vagy menjen el. Nincs köztes állapot. Kinyitom a központi zárat, és engedem, hogy csatlakozzon hozzám, majd felém fordul. Azért vagyok itt, hogy segítsek. Néhány szívverésnyi ideig tanulmányozom őt, finom vonalú arcát kutatva, amelyben még mindig bele van metve a kén iránti gyűlölet ötven árnyalata. Ez nem fog működni. Szükséged van valakire a hátad mögött, aki fedez, akiben megbízol. Bennem megbízol. Igaza van. Legalábbis részben. A hátamnál, szakmai értelemben, megbízom benne. De nem bízom Mörfiben, aki ragaszkodott ahhoz, hogy Rich itt maradjon. Ez talán azt jelenti, hogy meg kell bíznom Murphyben. Vagy talán azt jelenti, hogy nem kellene megbíznom Ricsben. Megcsörren a mobilom, tiktak száma van a kijelzőn. Még egy szívverésig tanulmányozom Ricset, majd felveszem és kihangosítom a hívást. Velem van múr ügynök, tiktak, mondom, figyelmeztetve a bűnrészes technikusomat, hogy nem vagyunk egyedül. Lávügynök! ügynök? Murphy igazgató hangjára megmerevedek, egy rossz érzés kúszik lefelé a gerincemen. Igazgató úr! Szólalok meg, Richre pillantok valamiféle tanácsért. Megrázza a fejét, azt mondva nekem, hogy nem tud semmit. Mi történt Tiktakkal? Kérdezem. A Lender ügynökre gondol, mondja Murphy. Pontosan itt van. Tiktak megköszörülje a torkát. Itt vagyok! Mondja el Love különleges ügynök. Mondja Murphy, a hangszíne és a speciális ügynök formális használata azt súgja, hogy fel van húzva. Pontosan miért kérte meg Landers ügynököt, hogy nézzem bele a múltamba? Ó, bassza meg! Hogy jött rá? Rich hitetlenkedve néz rám, is, ezt tátogja. Mi a fasz, Layla? Hogy jöttem rá? kérdezi Murphy, látszólag a gondolataimban olvasva. Azért jöttem rá, mert Landers a kutatgatáshoz itt a szervezet rendszerét használta. Az FBI rendszerében kutatgattál, Landers? Csattanuk fel. Igen, mondja Murphy. Így tett, és milyen fajta példát mutatnék, ha nem állítottam volna be a riasztásokat, különösen, ha jó magamhoz kapcsolódnak. Nem vár válaszra. Landers ügynök, teszi hozzá világosan Tiktakhoz beszélve. Hossza meg a részleteket, amiket megtudott rólam. Tiktak megköszörüli a torkát. Murphy igazgató a New Yorki megfelelőjével, James Carter igazgató helyettessel együtt mászott fel a ranglétrán. Különféle politikai botrányok keringenek Carter körül. Belekeveredett legalább három nagyhatalmú politikai szereplővel kapcsolatos nyomozásba, akiket ki tudott találni, ki pénzelt. Pucser. Mondom, és rápillantva Richre, megmagyarázom. Az a Púcser, a Púcser családból, aki apám legfőbb anyagi támogatója a hivatali posztért való indulásban. Figyelmemet visszairányítva a hívásra folytatom. Carter tüntette el azokat a politikai ügyeket Púcser kedvéért. Nincs bizonyítva, mondja Murphy, de így értelmezem ezt, különösen úgy, ismerve Cartert, mint amennyire ismerem. Becsvágyó a lehet összes helytelen módon, ami a szegényes kommunikációjához vezet engem. Láv különleges ügynök. Mi a pokolért nem tudok a kémmendeshez kapcsolható múlt éjjeli kettős lefejezésről? Dübegurulok a megrovásra, éppen nyitom a számat, hogy emlékeztessem arra, hogy ma reggel ő rám a telefont, de Rics átnyul és megragadja a karomat, figyelmeztetően néz rám. Összeszorítom az ajkam és bólintok, mielőtt újra fogalmazom a tervezett nagyokos megjegyzésemet valami másra, ami kicsit szakszerűbb. Épp csak visszatértem az ügyel kapcsolatos konzultációkról, amikor kiütve kötöttem ki. De ma reggel folytattam. Beszéltem Kimendezzel, meg a nagyfőnök románóval, Nem kéntette. Ez valamiféle felültetés. Nem kérdeztem, hogy kéntette-e. Azt kérdeztem, mi a pokolért nem tudtam erről, múrügynök. Mondja Riches címezve. Az alapján, amit most megtudott ebből a beszélgetésből, és a tény, hogy Lailach erősen hisz abban, hogy Vuc, egy áldozati bárány, mondja meg, miért vannak most problémáink az illetékességgel. Belém hasít a felismerés, ahogy a rémület is. Attól tartok, hogy megvan a válaszom. Azt mondtam, múrügynök, válaszolja Mörfi. Rich rám néz, most már ott van a szemében a felismerésem. Kín kapcsolódik azokhoz a gyilkosságokhoz, amikben nyomozunk azon az egy gyilkosságon keresztül, ami az ingatlanjában történt az alkalmazottjával. Szólal meg. Kapcsolódik a lefejezésekhez szimplán csak amiatt, mert ez a fémjelzett Mendes gyilkossági mód. Kén egy helyi lakos egy hosszú családi bűnlajstrommal, ami azt jelenti, hogy a helyi fbi szerrel harcolhat azért, hogy megszerezze az illetékességet. Pontosan eltalálta a gondolataimat, és nem vagyok elragadtatva, mikor Murphy megerősíti a kijelentését és a gondolataimat ezzel. Pontosan igaza van, múrügynök. És pont, hogy nem azért van ott, hogy baszogassa Ken és vele együtt minket. Azért van ott, mert maga és kény között Lailah életben marad, és elkapja nekünk az igazi gyilkost. Védje meg őt. Védje meg az ügyet, és biztosítsa, hogy Láilák kommunikáljon velem. Majd visszafordítja hozzám a figyelmét. Lavügynök, használja arra az energiáját, hogy egy gyilkost vadásszon le, ne engem. És most kell nekem az a gyilkos, nem később. Vagy mi? Elveszítjük az illetékességet? Nem veszítek, lávügynök. Menjen biztosra, hogy maga sem. Megszerzi nekem a gyilkosomat. Megszerzem magának az illetékességet. Csak tartsa zárva a száját addig, amíg azt nem mondom rajta. Lerakja. Rics is én. Ott ülünk egy jó harminc másodpercig, anélkül, hogy megszólalnánk, mielőtt Rics belekezd. Kén ez egy olyan probléma, amit nem tervezek elfelejteni, de egyelőre félreteszem. Rám néz. Részese vagyok ennek. Veled vagyok. Mi a terv? Felé fordulok. El kell kerülnünk az illetékesség csatáját, ami azt jelenti, hogy nem engedhetjük, hogy a helyek lezárják az ügyet. Ez egy kényes utasítás. De tudsz szerezni nekem egy kis időt. Hogyan? Játsz tovább a rossz fiút, mondom. Győzd meg Eddit és a bátyámat arról, hogy rá tudsz venni, hogy kihátráljak ebből, és vedd rá őket arra, hogy hagyják még egy kicsit tovább nyitva az ügyet. Rendben. Ezt meg tudom tenni. Képes vagy rá? Talán nem tudsz róla, Laila, de több vagyok egy szörfős csávónál, aminek hívtál engem, és egy átkozottul jó ügynök vagyok. Tudom, hogy jó ügynök vagy. Átkozottul jó ügynök. Oké, átkozottul jó ügynök. Mit fogsz tenni, ha a családod átlépi a határt? A helyes dolgot. Lefordítva ez nagyon sok dolgot jelent, mondja. De nem fogom erőltetni. Lépésről lépésre haladunk. Menjünk be, és szerezzünk ebédet. A padló felé nyúlok, és felé lököm a fánkos zacskót. Itt van az ebéded. Nem néz bele a zacskóba. Értem. Azt akarod, hogy elmenjek, és el is fogok. De Laila, egyelőre ez az utolsó szavam ezzel kapcsolatban. Én a jó fiú vagyok. Kén ez nem az. És nem fogom engedni, hogy ezt elfelejtsd. Kinyitja a kocsi ajtót és kiszáll, majd bezár engem. Beindítom az autót, készen arra, hogy kiussak innen, de még abban sem vagyok biztos, merre tartok. Csupán csak mennem kell. És bassza meg, nem kaptam meg a pitémet és feladtam a fánkjaimat. Leállítom a motort. Ennem és gondolkoznom kell, de nem szállok ki a kocsiból. Ujjaimmal dobolok a kormánykeréken, az elmém visszatér Lini ügyéhez. Tudom, hogy az az ügy kapcsolódik a támadásomhoz, és a támadásom a tetoválás útján kapcsolódik a jelenlegi gyilkosságokhoz, és az öreg ember nyoma elvezetett Jensen Mitchellhez és Lénéhez, akik a filmes cég által kapcsolódnak egymáshoz. Felkapom a telefonom, és elkezdem tiktakot tárcsázni, majd jobbat gondolok. Murphy figyeli őt, és mindez hozzám, és ahhoz az éjszakához kapcsolódik, mikor tizenkétszer döftem le egy férfit, sohasem kellett volna arra kérnem tiktakot, hogy belenézzen a filmes cégbe, és mégis megtettem. Gyakorlatilag meghívtam őt és mörfit arra, hogy felfedezzék, egy gyilkos tüldöző gyilkos vagyok. Ez azt jelenti, hogy magamra is kényre vagyok utalva, hogy rájöjjek a filmes cég, a támadásom, liné ügye és a gyilkosság közötti kapcsolatra. Valójában van még egy ember, aki esetleg tudhat valamit. Az a személy, aki együtt dolgozott velem a linéügyön, de nem erőszakolták meg, és nem ölték meg majdnem, a volt társam, Greg Harrison.